Болванка. Похвалився своїй жінці Сава на світанку. Снилось мені, що я знайшов золоту болванку, ухопив її руками і не зміг підняти. І не видно близько лома, і нема лопати. Раптом бачу, здоровений дядько підбігає, взяв болванку, я до нього, а його немає. Чого на тебе? Жінка ліктим відштовхнула Савку. І чого я вийшла заміж за таку козявку? «Особливий інтерес!» «Дама швендя по музею вже не менш години. Як не ліктями, то лобом б'ється об картини». Підійшов дідок до неї, лагідно питає, «Що найбільше тут увагу вашу привертає?» «Поясніть на нього, дама, подивилась пильно. Чим паркети тут натерли, що блищать так сильно?» «Ганни та Оксани». У сквери нарікає дама пишнотіла. Так я хатню робітницю знайти й не зуміла. Всі дівчата горді стали, прислужувати годі, краще, кажуть, працювати будем на заводі. Днями будемо працювати, вечорами вчитись, і не сором буде людям в очі подивитись. А було я. Проживала вгодована дама, є у неї діток двоє. Вона значить мама, але мама хоче мати рученням та білі і боїться їх псувати у домашнім ділі. Отак було і зберігає рученята та пухлі, а за неї хтось дурніший париться на кухні. Мама ляже на дивані та чита романа, а пелюшки пере мотря, а Анна чоксана. Мама ніжиться в перинах, у ранні години, а за неї Саня з ринку таскає корзини. Як же звалися ті мами? Це окрема тема, щоб не вийшла з гуморезки печальна поема. Зарубіжна новинка Чоловік з товстим портфелем увійшов до магазину. Тут купити можна книгу «Я люблю свою дружину». Продавець смахнув руками «Не торгуємо байками» телятко. Занадився колись циган до чужої жінки. Мав циганку, закортіло ще й до українки. Раз припхався він до двору, жартує базіка. раптом чують за городом голос чоловіка. Жінка цигана за руку і не сказавши слова, потягла у хліб старенький, де була корова, стан сказала як телятко на чотири ніжки, доки смеркне. Доведеться переждати трішки. Чоловік у двір заходить, десь хильнув добряче. Жінка вибігла назустріч, примовляє й плаче. Ой, не можу вгамувати клятого теляти, лізе й лізе під корову молоко смоктати. А на вухо чоловіку мовила, це мене, там той циган заховався, щоб любився в мене. Чоловік вхопив дві палки в праву руку і ліву, і прожогом, як шуліка, залетів до хліву. Там до цигана й допався, ніби до теляти, І давай його по ребрах, по плечах шурхати. Полупцює, пошмагає, поплює в долоні. Знов чухрає, примовляє, я ж тобі дам моні. Потрощивши дві ломаки, вийшов геть хазяїн. Виліз циган з-під корови. «Ах ти ж, каже Каїн, де ж записано це право, у якім законі, щоб телятку вбивати?» «За краплинку Моні!» Казка про Івана та бабу Ягу Жив собі Іван на світі, а в того Івана непотяща була жінка, шлялася погана. Десять літ прожив із нею в злагоді та мирі, доки з іншим не застукав у чужій квартирі. Ні до чого у Івана вже нема охоти, заїда його начальник вижену з роботи, і подумав Непаракан, ну його овсек бісу взяв вірюку і подався вішатись до лісу. Там у лісі він зустрівся з бабою ягою, що згрібала біля хатки попілку чергою. Ти чого, спитала баба у гаю блукаєш? Може, ягід хотіла, чи гриби шукаєш? А Іван махнув на неї, як на поторочу. Я сказав, шукаю гілку, вішатися хочу. Жінка в мене розгулялась. Бахуряку має, ще й начальник із роботи вигнать обіцяє. — Іди сюди, — сказала баба, — нахилися, сину, я у тебе і прине вирву волосину. Смиконула й прошептала. — Згинь, біда усяка, хай сьогодні вріже дуба.